Ponovno je z vami oddaja, ki poskuša iz tedna v teden krepiti upehani kriticizem. V današnji izdaji se bomo lotili nekaterih pa iz krogli mize posvečene vprašanju eurocentrizma, ki smo jo z Zofijini pripravili prejšnji torek v Novem kulturnem središču v Mariboru, tako imenovanem kulturnem inkubatorju na Koroški cesti 18. Tam se bodo poslej verjetno vedno pogoste vrstile različne prireditve, na katere ste že zdaj vljudno vabljeni. Okroglo mizo in spremno instalacijo Saše Kerkoš smo pripravili ob priložnosti izida iz knjige Evroza kritika novega eurocentrizma dr. Mitje Velikonje. Evroza je zgodba o fascinantnem diskurzu vstopanja v Evropsko unije v Sloveniji. Ta zgodba je srhljiva. Govori o ideološki konstrukciji realnosti na slovenskem zlasti v burnem času formalnega vanjo avtor knjige Mitja Velikonja, predavatel sociologije kulture na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, se sprehodi skozi različne vidike, govorice in simbolike, politični diskurs, oglaševanje, javna mnenja, medijski zapisi, s katerimi smo bili novačeni in bombardirani kot le redko poprej in jih analizira. Naš vstop v EU je bil nedvomno tlakovan z ideološkimi sredstvi par excellence. Gosti okrogli mize so bili dr. Mitja Velikonja, dr. samouhan, Wuhan, Dr. Bojan Borsner, dr. Andrej Fištravec in Borto Sonkar pogovor je vodil in povezoval dr. Boris Vezjak. V nadaljevanju odaje boste lahko v posameznih izsekih prisluhnili nekaterim mnenjem naših gostov o tej zanimivi temi. Želimo vam prijetno poslušanje. We're on a Vodoma je dr. Vezek predstavil sam projekt evroze. Gre pravzaprav za analizo diskurza a, obstopanju Slovenije, delno tudi Polsko v Evropsko unijo. A, knjiga je izjemna v tem smislu, ker se loteva a, omenjenega področja na silno kritičen način, hkrati pa pravzaprav na zelo površinski. A, Njen čar bi rekel, ne, je ravno v, v bi rekel, tem površinskem prepoznavanju plehkosti, a, oziroma kot pravi, niti ta ki se je porajal a, v primeru, seveda, slogana o, o propagandnih plakatov in vsega drugega, ko smo bili novačeni in pravzaprav tudi svobodno pristali a, na argumente in v vse kontekst, ki je spremljal to vstopanje. Za začetek, ne, če smem, bi prebral udarno stavik, ki pravzaprav stoji že na začetku knjige. Torej, uvod v to knjigo, pravzaprav uvodni stavek v to knjiga, z naslojem Evroze naslednji, misel je seveda nitina. Pravi takole, nikoli v času partijskega enoumija in jugoslovanskega totalitarizma. Nisem videl okoli sebe toliko ordečih komunističnih zvez, zvest, kot sem spomladi leta 2004, torej v času demokracije, rumenih evropskih. Rečeno manj cinično, kot je videti prvi hip, nisem se mogel iznebiti občutka, da smo šele pol drugo desetletje po opustitvi poti socialistične revolucije končno uresničili program programski vers iz Internacionale. Bili smo nič, bodimo vse. Skratka, to je knjiga, ki je posvečana analizi pravzaprav nekega enoumja, je kritična, a poskuša govoriti o tako evrocentričnem eurocentričnem diskurzu oziroma metodiskurzu. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. your pardon I never promised you a rose garden along with the sunshine there's gotta be a little rain sometimes when you take you gotta give celebration Promise you things. you to and promise you the moon but if that's what it takes to hold you i just as soon let you go but there's a Initially crew for me there are four ways of doing things on board my ship the right way the wrong way the navy way and my way. They do my way, we'll get along. Mitja velikonja. Kaj me vodilo k temu, ne? da sem se lotil te teme. Uh, mene itak zanimajo mentalitetni in uh, množično kulturni diskurzi do postsocializmu. Se pravi v tem uh, čudnem času, ki ga preživljamo, doživljamo v zadnjih 17-18 let. Kaj, kaj me je nekako zirotiralo, da so se bilo tudi da, ne? Namreč to, da sem z, zelo različnih pozicij izjavljal, zelo z različnih govornic v političnem diskurzu, kulturnem diskurzu, eh, oglaševalskem diskurzu, v, v medijskem, v množični kulturi, strani eh, predstavnikov crkva, pravzaprav tudi akademske sfere, eh, pravzaprav poslušal eni nisti diskurs, ne, ki je ravno zaradi tega, ker je bil tako obsežen, ga imenuje metadiskurs. Ne? Se pravi diskurs diskurzo, govorica vseh govoric. Ne? Problematično sem mi je zdelo za zato, zato sem tudi nekako tako ironično začel to, to, to knjigo. Ker v času, ko naj bi bila naša družba končno pluralna, svobodna, ko naj bi obstajale različne politične, kulturne, mentalitetne, svetovno-nazorske in pa naprej opcije, smo pravzaprav z vseh uh, glavnih dominantnih diskurzov poslušali eno in isto. Ne? In to me je sveda zelo zmotlo. Jaz mislim, da moramo biti uh, kulturni, družbeni kritiki, politični kritiki eh, najbol, eh, najbolj naprejžijo v tistem trenutku, ko si govorijo pravzaprav eno in isto. Na? In tega mogoče tudi ta uvod, eh, ki ga je prebral Boris, eh, mogoče malo izveni ironično, ampak ne bom zagotovim, da je cela knjiga napisana na ta ironičen način. Na? Zdaj, sem se spomnil, kako ponovadi funkcionirajo ti diskurzi. Na? Uh, več kot je nejasnosti, bolj se skuša po drugi strani pokazati, kako je vse jasno. Saj to smo navajeni izgodovine 20. stoletja. Ne? Več kot je odprtih vprašanj, bolj se skuša dajati vtis, da je vse jasno, da so dani nekaj končni odgovori. Še peša, ko je identiteta, bolj se uh, skuša izpostaviti, kako močna, kako sigurna je sama vase. To je prva stvar, prva logika oblikovanja teh diskurzov. Druga je pa ta, in to lahko vidite tudi iz teh um, reprodukciji, ki so obešene okoli, da vsak v takih diskurzih išče in potem najde natančno tisto, kar hoče. Politiki najdejo nekaj. Predstavniki množične kulture nekaj drugega, oglaševalci nekaj tretjega, predstavniki virske skupnosti nekaj četrtega. Vsak najde v tem ne, dejansko praznem krogu, znotraj to je en tak krasen simbol, tudi Evropske unije tak, kar kliče k temu, ne? najdejo, znajo pozicionirati tisto, kar jih najbolj tem vleče, ne? kar mislijo, da bodo v tem našli. Uh, tako da to sta ti dve logiki. Ne? Zdaj, sam eurocentrizem, ne? ne bi šli zdaj v neke dolge debate o tem, ima sveda dolgo zgodovino, star je, če ne dlje, toliko kot evropski kolonializem. In ta novi eurocentrizem, ki je v podnaslovu te knjige, je neka nova in ga vidi nekako v dveh smereh. Prvič je to neka nova inkarnacija tega starega eurocentrizma, ne? Spravi, kako smo mi, evropejci, superiorni od ostalega dela sveta. Ne? Zdaj, drug, drug vidik pa je, da je ta novi eurocentrizem nek odrasen podaljšek razmiri sil, razmiri moči v Evropi, ki so nastale v času hladne vojne, spravi po drugi svetovni vojni. Ta novi eurocentrizem je ne? dedič tudi tega. Ne? se pravi sedaj se seveda širi na zahod. Prej je bila ta Evropa, zahodna Evropa, ne, civilizacija, blagostanje, demokracija in tako naprej, smatrano kot, ne, svobodni svet, demokratični svet van narokovajih, no. se to počasi od leta 2004 širi potem tudi na vzhod. In Italija, za 30 years under the Bolsheviks, they had warfare, terror, murder, bloodshed, but they Michelangelo, Leonardo da Vinci in the Renaissance. In Switzerland they had ratherly love that 500 years of democracy and peace and what did that produce the cuckoo clock <laughs> cause Yes you are the crusader Inji. ljubimci. Doktor Samo Han, <kuh> glede na to, da si pravzaprav bil sodelavec, mogoče si še tošovega polid, slavnega polidbarometra, ne, ki je zdaj v nemilosti pri uh -huh. aktualni oblasti, a, si pravzaprav meril, empirično mero in imaš to evidenco tem, na kakšen način se pravzaprav ta diskurs ob stopanju v EU porajal, ne? knjiga je bolj in manj posvečena natanko temu diskurzu v letih 2002-2003, 23. marca, 13. marca bil referendum, 1. maja 2004 smo stopili, skratka gre za obdobje recimo dveh, treh let, ki jih analizira zelo detaljna sama knjiga, pa bi me zanimalo, kakšni so bili odzivi Slovencov, kaj so kazali javno mnenje kar ali pa nasploh recimo kakšne so bile posebnosti tega slovenskega in tore eurocentrizma, kot ste morda Skuzi kampanjo, ne? Skuzi kampanjo. kampanjo. Tore hrana za besedo, najprej to ogotovitev. Um, ja, bil sem sodelavec uh, preteklih operavam zato, ker je peč nova oblast skrbela da nihče več ne bo sodelaval tega projekta. Hvaležni smo je zato, ker smo se že vsi utrudili tega kilometra. Ko se z Mitel nekaj dni nazaj razpravljala um, o tem, čemu je ta Cirkus kampanja, nekaj bi red povedal o v kateri sem tudi sam sodeloval, se zdaj posipam s pepelom, pogovarjala o tem, čemu je ta kampanja služila, ko pa smo pravzaprav um, že vsi vedeli, oziroma nikoli ni bilo dileme ali ja v Evropo ali ne, ne samo na kakšen način pa v kakšni funkciji se mi je najprej sprožila asociacija volgarno šalo, ki jo zanesljivo si poznate, o starejši ženski med drugo svetovno vojno, ko se je šla potožiti na rusko komando k osvoboditeljem pač, češ, da pa ona ni bila posiljena. Ne? Kaj je to? Zdaj, pravila so za vsa enaka. Ne, ne bom razpredil naprej, ker Kot rečeno mi je ta asociacija seveda, zburkala ne, možgane in sem si rozbral, sam pri sebi rekel, se je res mitja, ne, zakaj pa bi bili mi tako zelo privilegirani, da tega posilstva, ne bi doživeli. Ne. Kljub neki, neki, nekemu naprejšnjemu vedenju. No, ko razmišljamo o tem naprej, si pravim, da tisto, kar smo vedeli ne, že prej, Seveda ni bila resnica, ne? še posebej ne resnica, ki se pač zapiše v registr gospodarja. Zdaj, ko sem to izrekel, ste seveda tako oganili, da je ta izjava nez, nezgrešljivo, sokojnovska. Če tako rečem, in zares, če želim malce več povedati o tej kampaniji, kako je izgledala od blizu, si se ne morem kaj da se ne bi tu oprl na Fokoja in o njegovih točkah o resnici. Foucaux na začetku govori o politični ekonomiji resnice. In bolj, ko sem razmišljal o tem pred evropskem diskurzu, se pravi diskurzu pred vstopom Evropo, bolj mi je bilo jasno, kaj ta politična ekonomija resnice pravzaprav za to kampanjo pomenna. Pomen. Foucaux našteva nekaj dimenzij, sam jih bom nakratko pokomentiral, Hkrati s tem tako imenovanim strateškim pristopom z naslovom Doma v Evropi. Tako je bil namreč uradni naslov te kampanje, ki se mogoče še malce spomnite, ali pa vam je že ušla, pa niste seveda nač zamudili. Se pravi, naslov kampanje je bil Doma v Evropi, nastal je kot nek so soporabil komunikacijski program za osveščanje javnosti o stopu Slovenije v Evropsko unijo. Uradno se je tako imenovalo. Na prvih straneh te kampanje obstaja dokument o tem, je zapisana izhodiščna misel kreatorjev te kampanje, ki gre približno takole. Nismo ne pesimisti, niti eurooptimisti, ker tisto, kar šteje za nas, snovalce kampanje, bo jasna, čista, neutralna, nepristrana informacija, in pa potem tudi razlaga o tem, kaj EU je, kaj sploh pomeni, kako funkcionira, čemu služi in tako naprej. Se pravi, kako ta vstop vpliva na Slovenijo, bo vplival eh, skratka, čisti pozitivizem na samem začetku. Zdaj, za marketingere, če poznate njihovo delo, je to nekoliko čudno. Ne? Marketingeri s pozitivizmom nimajo kaj početi. Ne? Ampak če pa razmišljate o političnih strategijah, potem pa to ni več čudno. Ne? Foucault pravi v enem od teh prvih pravil, resn resnica pač sloni na formi znanstvenega diskurza in na institucijah, ki proizvajajo to resnico. Legitimiteto tej resnici pred vstopom v EU so dajale meritve. Sam sem pri tem zločinu sodeloval, kot sem eh, že rekel. Ne? Se, se pravi tudi na, na, na institucijah ne? in tisto, kar je treba najprej ugotoviti, da se je resnica čisto na začetku odlepla od vsakdanje govorice in je postala v enem delu čista znanstvena forma, neutralna, objektivna, neprizadeta. Zdelo se je kot, da s tem nihče nič nima. Tako pač je. točki. Ne, Foucault pravi, resnica je tudi takrat, ko je, podvr funkcionira takrat, ko je podvržena nenehnemu političnemu spodbojevanju. Ne. Avtori strategije so sicer opozarjali, da je nevarno, če bo v kampanji ta vstop Evropo postal izključno politična tema. Ne. Vendar je to skrbelo zgolj v točki, ko bi to dejstvo diskreditiralo kampanje, pači je malo kredibilnost, se pravi, ni jih skrbela toliko političnost kampanje kot take, se pravi, odsotnost civilnosti te kampanje, ampak jih je skrbelo, jih skrbelo ta vidni del političnosti. Če bi ljudje to pač prepoznali kot, neka pres, kot nek prestižen boj, mogoče kot eventuelen prepir, kakorkoli pač. Ne. Zakaj je tako pravim? ker je bila uradno kampanja locirana izključno v trdo jedro politike. Ne? In sicer v kabinet predsednika vlade, v ministerstvo za zunane zadeve in pa v vladne urade. Se pravi, se pravi tudi najbolj benigne intense po kampanje v, recimo, temu civilno družbo ni bilo zaslediti, sploh pa ni bila zaželena. Ne? Pravi, niti slučajno. Ne, ne? Zdaj, če grem naprej v to tretjo točko, potem se mi zdi, da je Foucault pravila pisal prav za nas. Ne? In se pravi, resnica je predmet konzumacije, se pravi, resnica je predmet potrošnje. V našem primeru treba povedati, da je šlo predvsem za medijsko potrošno. E, distribucija sporočil, oglasnih, kakorkoli, peč, je potekala s pomočjo izbranih medijev, celo izbranih novinarjev, ki so jih izbrale prej omenjene službe in ti novinarji so potem javnost dobesedno servisirali. Prirejali so, se, so se dogodki, tiskovne konference, bilo je vse natančno tempirano, postavljeno je bilo nek kontekst, Spremljala se je neka časovnica, odreagiralo se na dogodke, prestrezalo se je dogodke, amortiziralo se je, nič ni bilo slučajno. Ne? Resnica je, pravi foko tudi predmet politične interpretacije. V našem primeru zelo unisone interpretacije in nikakor ne konfrontacije. Ta interpretacija je bila enoznačna interpretacija in če boste poslušali sedanega predsednika vlade, se s tem pohvali, hkrati, ko kritizira sedanjo opozicijo, ko pravi, kar spomnite se za nazaj, Takrat smo pa vse enako govorili. Ne? Mi smo bili konstruktivna opozicija, podpirali smo vas v, v tem diskurzu. Vi pa zdaj tega nočte početi. Ne? E, bi rekel, sedaj, ko je še bolj megleno kot je bilo prej. Ne? Pravim, na tej točki ne, bi pričakoval konfrontacijo, ampak je pravzaprav razen v izbranih Publikah, ki pa ni, in ta publika pač ni imela nekakršnih sredstv ne, za svojo interpretacijo, te interpretacije, pravzaprav konfrontacije, ni bilo. Ne. E, kar zadeva podatke, da ne bom zelo krivičen, vendar le tudi do tistih, ki so sodelovali v tem projektu, pa zdaj tukaj ni, ne. E, red bi, da se v tisa, da je šlo kakorkoli za kakršnokoli direktno manipulacijo s temi podatki, nikakor ne. ne. Sociologi vemo, da v metodologiji merjenja velja neko pravilo. Ne? Uh, respondenti, anketiranci nikoli ne lažajo, tudi če ne govorijo resnice. Preprosto zato, ker imajo na voljo razloga v kontekstu socialne situacije. In kaj drugega kot kontekst je bilo tisto, ne? ko ni bilo pomembno samo kaj si izrekel, ampak tudi kaj si hotel povedati s tem, ko si nekaj povedal, ravno na način, kot vidimo tudi okrog sebe. Ne? Uh, skratka, tisto, kar je bilo potrebno doseči, ni bila vednost, ta partikularna vednost, ampak je bila potrebna resnica. Ja, mislim, da se bo s tem strinil. Ne. Zato je bil ta cirkus za gospodarja, tako zelo pomembno. Los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche. Y de noche. Por no sentirte solo. Recordarás El sabor de mis besos pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora se semnifică un an de convinced me that alligators have the right idea. They eat their young. je sincer znan mariborski aktivist <coughs> Sam se ga spomnim iz tistih časov, ko smo se borili proti vstopu Slovenije v NATO, ne? A pa na koncu z, s tistimi zubmi vendar le za tudi v EU, hkrati. Si sam, da sem val zastop uh, Ja, pa danes mi je drago, da sem ga za. No, Podlej, uh, povej kaj o tem, no, izvoli. <laughs> Že takrat je bila bolj izbira med tem, načeljeno se je da se bom odližil volitevno, ne maram uh, neiti na volitve kakršnekoli, so rekel na ta način, pač oni drugi, ki so mi še manj pogodo odjirali glasove, no. to je na et način izhodišče bilo tudi teh volitev. <clears throat> natančeno pa nisem vedel, zakaj volim. Ne. Tudi natančeno nisem vedel, zakaj ne volim, če volim proti. Kratka, obe opcije sta mi bile sorazmerno uh, neznani. Um, Ampak tale zase mi je pa bolj fancy. <laughs> Brez vjeca. no na ta način, ko ti zdaj ta fancy tu zvihta. Ne tako, čist, ampak... Uh, na nivoju estetskega stvola za evo, pa prepišem, da jim bil jedini. Ne? Uh, v bistvu se zdaj na nanašam na knjigo, ne? na ta, te očinki, ki jih ti not upisuješ. Ne? sem bil zavestno, sem bil žrtel, sem se prepustil bit žrtel. Um, uh, tega kiča ki ga ti za začudenjem nekako baziš potem in gotoviš, da je v taki meri obstavljeno, da je šlo tako globoko ne? in da nič ni bo za tem pravzaprav. Ne? Um, potem pa je bila še ena pripomba, ki jo tudi mogoče da velja kot uvod v zgodbo na vest, to je na pripomba, tako par dnevi, ko je dobila to knjigo v doko, je tudi rekla, jaz nisem tega takrat na ta način videla. Skratka, kljub vsej te količini, tega tiča se nam je to zdelo takrat normalno ali pa se recimo v večini ljudi zdelo normalnem spremljivnemu. Tako požrli smo to, kar so nam silirali. Ne? In šele za nazaj, seveda, z treznimi glavami se rekli ogotavljamo, um, da pa pravzaprav na ta način ne bi smelo biti. Seveda so trezni glisovi bili tudi takrat jasne stvari. Um, en takih pripomt je bila, da uh, zakaj pa ni nekaj vrste elaborati bil na študija, uh, na katero bi se lahko dan danes nanašali in nekoga, ki je takrat to izdelal in prevzel odvoren za to reč politično zdaj izgrabili za besedo. Tudi dan danes, recimo, ni ugotavljanja včelnega uh, smiselnosti pristopa v, v Evropsko zvezo, da ne govorimo o NATO. Ne. Um, obstajajo pač neki vsakdanje računice, ampak nekega meta pogleda bi se rekli, da ne. ne. Um, ta idealizirana, kičesta podoba. Pa pres, predstavljam, da ni zrasla slučajno. Ne. Zdaj, Jaz apsolutno nisem nekih zagovornih teorizor in podobnih reči, zadeve so dosti bolj banalne, bi se rekla pravzaprav, tudi dobro sta banalno, no? kaj je zlo in kaj je dobro. Dva, dva gesla sta se mi porodila ob obranju knjige, ne? en je diferenciacija, drugi je pa distopičnost, v zvezi za tole zadeva. Diferenciacija bi pomenila skupaj razločevanje in pa izločevanje. Se pišeš tudi nekaj o tem, da potem so to procesi izločevanja in razločevanja. je diferenciacija, um, ki poteka pod tem, ki častite lepim um, površjem. Če naj hitro povem, kaj mislim s diferenciacijo, v deskih bi pomenilo to, da imamo izbiro varnost ali svoboda. Delo ali socialna država, nizke cene ali pa recimo zaščita okolja, zabava ali informacije, potrošnik ali državljan, mi ali oni evropejci ne evropejci ljudje ne ljudje. Uh, in to precej fizično poteka po različnih tudi geografsko se da zadeve. Uh, begunska problematika oziroma azilanska problematika in tako dalje. Um, mislim da gre čisto enostavno in že skoraj v rečeno za ideološko računico, ne Skratka za ideološke mehanizme. Diferencijacija ta izbira uh, je mehanizem ideološke napotrebe prevzemoh hegemoni bi se rekla, uh, Gre se za napačni izbir, za nastavljeni izbir, za za usiljeni izbir uh, teh alteracij. Uh, kdo zdaj tukoga proba kaj pripričati? Uh, na kratko povedano, veliki močni elite probajo množice pripričati. Neenkrat ugotovijo uh, elite, da imajo z ustanovitvijo evropske zveze, oziroma z evropske zveze dostop do še večjih trgov, do še večjih surovin, do še več potrošnikov, da jih pa množice malo motijo, skakaj te iste množice, jih je treba izkoriščati za tudi se najkrat motijo, motijo jih recimo državljalske pravice, delovne pravice pridobljene. Te zadeve, ki se zdaj dogaja v Franciji, niso borbe za več, za nek presežek, kot so bile recimo revolucija leta 68, ampak so borbe za ohranjanje obstoječega. Ker to je borba na vzdolj, ne borimo se za več, borimo se za to, da bi ohranili to, kar že je. Um, še drugi, drugi, druge borbe poteka, druge ideološke in pa zelo praktične borbe, naprimer ekonomizacija družbe, se bi temu rekla, fleksibilizacija trgodelovne sile. Um, hkrati gre to skupaj, pa ne slučajno z povečanim nadzorom, za deve, ki potekajo zdaj v bruslu za držanje podatkov elektronskem prometu. Um, Po je en dober primer ne je toliko razpit uh, patentirno in računalniško izvedenih izumov. Na kratko povedem, bi to pomenilo, da mi uporabeniki, ne samo razvijalci, ne samo hekeri, programeri, ne bi več imeli pravice uporabljati uh, svobodnega oziroma free softverja. Skotka, da bi uh, obstaja prepoved, uh, da bi bili kaznovani in pa da bi nas lahko izsledili ob uporabi teh programov. Microsoft je zelo zainteresirana za tole reči in na veliko lubira um, v Bruslju. Na slovenski ravni se tudi vidijo učinki te diferencijacije. Še en val privatizacije bi se zdaj reklo hkrati, kar je čudno za etatizacijo družbe, kar se nekakaj spodbija. Na eni strani privatiziramo, na drugi strani pa prava med država, je vlada skozi država še seječjih Ostrejši zakon na se pripravljali, ki ga ni ne mogoče dobiti. Razpravljali se o njem, pa ga ga ne mogoče dobiti. Zakaj to je to? O tujci. Ne. Zakon v mediji, vse ima na kakšen način se delali. Večanje državnega proračuna za obrambo, kar smo sprejeli s tem, ko smo pač vstopili v, v Evropsko zvezo. Uh, in to kr, za kar nekaj milijona tolarev. O tem je nedavno govoril ministr za obrambo. Um, zdaj, če povzame več odzora kontrole in več vladevine. Že ob tem bi se lahko vprašali, ali smo se za to borili. Ali smo imeli to v mislih, um, ko smo vstopili v Evropsko zvezo? Ne, takrat to enostavno niso bile teme. Um, ključni trenutek, ko bi se to morali vprašati, je bil padec železne zavese. In to se meni tudi zdi, da je to neka referenčna točka neimenovana ob vstopo v Evropsko zvezo. Pozabljena referenčna točka. Zdi se mi, da je bilo konec 80. in začetka 90. neko okno svobode, ki pa je potem bilo z novimi državami, predvsem pa z Evropsko zvezo bilo posrkano, se je končalo. Potencijal takrat ni bil izkoriščen. To, kar bi lahko bila revolucija, recimo na začetku 90., se je iztekla v tržni kapitalizem in pa parlamentarno, samo parlamentarno demokracijo in samo tržni kapitalizem. Namesto, da bi mi na novo osvobojeni za tem zagonom takrat, se pogovarjali, ali smo pristopiti evropski zvezi, ali ona k nam, ali imamo mi alternative, kaj hočemo z izkušnjami, ki smo imeli in za občutkom svobode in odprtega okna, ki smo nameli takrat. Ne, enostavno smo šli servilno v evropsko zvezo kakršna je bila in še dopuščamo to, da jo se Just Zdajte right you know, hey. Še druga točka, je, je ki si se dolgo na to, je pa distopičnost, um, ki nekako že izhaja iz tega, ampak tudi ta distopičnost ni slučajna. Ne? Na primer kaj pomeni? Nihčenost znotraj Evropske zveze, ali pa naravni Evropske zveze, uh, ne tematizira Evropske zveze, kot nekaj poskusa uh, realizacije nove političnih prijemov, da narečem utopije. Skotka gre samo še za birokratske mehanizme, ki jih potem direktiv mit obivamo sredvedeno tam zgore te dol in jih moramo izvršiti. Dobej ne razmišlja, ne teoretizira več to, kar je na tiste začetne ideje Evropske zveze, če sem zdaj naklonjen, izvorni ideji. zakaj je šlo? Za mir je šlo. po drugi vojni. Na kak način v porušenju Evropi z izkušnjo, v izkuš Evrope in pa fašizmom in pa totalitarizmi zgraditi nekaj gospodarski, ekonomski sistem, ki bo zagotavljal mir. Zdaj se gre samo še za gospodarski in ekonomski sistem. Mir je, na primer, čudna reče postala. Um, mimo grede na eni od razprav, ki so potekale takrat od vstopu, sem slučajno, bolj kot ne, prisostoval na interni debate Združenje liste. Um, in sicer takrat je Borut Pahor, z katerimi sem potem debutiral, kar že predsedne sramno iz občinstva, on je bil pa za podjem. Um, tiste, ki so proti vstopu v Evropsko zvezdo imenoval neke čudne merovnike oziroma ostanke čudnih mirovnikov. Kaj dobro pove, na kak način činje, da so takrat zagovorniki um, razmišljali o alternativah, na krat so videli, um, na simboli ravni kot neke čudne ostanke nekih mirovnikov, češ, kaj pa je zdaj to? Ob tem um, ok, si sprašen, kje so recimo, evropski utopični evropenci ali pa slovenski utopični evropenci. Um, vsi so pragmatiki in praktiki, no? samo še iz izračune, gre in pa za, za birokratska pravila. Človek hoče recimo narediti nek projekt, ki marša prijavic, um, ki bi bil, ne vem, Ki bi pomagal izobraževat neodvisne novinarje in postavljati nek center neodvisnega novinarstva, pa mora za to malte 14 dni študirati birokratska navodila, skratka njihov jezik, povzjetek, ki ga mora povrh vsega še napisati v tujem jeziku, v angleščini. Ok, sicer ne je napisano tam v navodilih za izpolnjevanje teh razpisov, lahko pošle slovenščini, ampak imaš pa dosti manj možnosti. To je točno, to je toj citat. No, skratko mi pošljemo v angliščini, v pragu bomo poslali v obeh jezikih. Poopot nekaj smo v glavnem. Um, Poleg tega se mi zdi, da je, da je za, za, za prejšnjo vladajočo generacijo in pa za zdajšnjo v Sloveniji, te je za slovenske evropejce nekako značilno, da, je, da jim prav pridruga ta praznost označevalca metodi skorza izpraznac, lahko karkoli not se to je itak, ne, ideja tega. Ampak pri nas je še tipično da oprj, obrje nazaj zgodovino. Ne gre za to, kaj bomo mi počinili, kako bomo razvili gre za to, na kak način bomo zdaj bolj ali revizionistično si interpretirali zgodovino. Spet se na nanašal napadec Brlinskega sedu, naprej, ne, napadec železno zavese, kdo bol bolj in prej bil tisti, ki je zagovarjal in je bil on strojen režima. Več zaslug si bolj. To to, ta zadeva, ki odpade pri nas, v Evropski diskurs. Um, mimo grede prejšna, največja prejšnja stranka, ki je v bistvu izvedla to pot, je po vstopu v zvezo razpadla, kar je tudi že predvsem merodajno, um, zgovorno, ne merodajno. Druga pa je tale nova, ki pa je zdaj prva po vstopu v Evropsko zvezo, pa je tako začela z reforma. Skratko tisti, ki so dosegli končni cilj, veliki, kičasti, so razpadli, oni, ki pa so zdaj prvi na vrsti, pa tako reformirajo. To ne gre skupaj. No? Um, in če povzamem, uh, če povzamem te točki diferenciacijo in izključevanje, ter pa distopičnost, se meni to zdi, da je že to nek protofašizem, skratko meni se to zdi fašistoidna situacija. Um, zdi se mi priložnost za, za tisti, ki imajo moč in pa vzvode oblasti v rokah, ekonomsko in pa politično, pa sem ekonomsko moč, Um, da nas privedejo v fašizem, fašizem demokratičnega tipa, fašizem kičastega tipa. Fašizem je tako že od zmeraj bil lep, no. totalitarizmi so zmeraj bili Zato je treba biti pozoren takrat, ko stvari ratevkičaste. Um, to je tudi moj sklep. Odistopičnost, no. diferencijacija pa pozor, fašizem, pozor, da je pozor, pozor, demok demokratični fašizem, brloskoni v Italiji. Na primer, to je tip tega. okrogli mizi je sledilo uradno odprtje umetniške instalacije mitje velikonja ter Saše Kerkoš z naslovom Creme d'Europe. S kritiko in veliko mero ironije sta avtorja ponudila kritični razmislek o času, ki meji na popolno eno umje. Prostor se je bahal v živopisnih barvah, kjer sta seveda prevladovali modra in rumena, Barvi, ki nas ob ideji evropskosti sprejemljata že vrsto let. Na stenah so veseli cederomi, oblečeni v unikatne voje, ki tematizirajo vsiljivo evropropagando na stojnen način. Vino Mariborčan v modro-romenem dizajnu evropske zastave. Evrožučilni gumi iz šumija. Euro Balkan Denner kebab so le eni izmed mnogih produktov, ki se pojavljajo na prodajnih policah širom naše države. Lahko vidimo tudi podobne primere iz nekaterih drugih območij širene evropske družščine. Tako vidimo, da propaganda na polskem ali slovaškem ni bila prav veliko drugačna od naše. Mimo grede lahko ugotovimo, da smo lahko pri enem večjih domačih trgovcev kupovali evropske čevapčiče po zniženi ceni, da smo v medijih odštevali dneve in ure do vstopa v Evroklub, da smo bili pozvani naj 2 dva milijona razglednic z evrosimboli, da lahko po Evropsko vrčujemo brez strahu za naše prihranke, da lahko naredimo evrošoferski izpit in postanemo pravi zanesljivi evrošoferji. Vsekakor navdajo so to propagandno navlako nekakšno občutje gotovosti in varnosti povezano z evropsko idejo, ki je menda dan danes veliko pomembnejša od same svobode. Postavitev je bila obogatena tudi z videodeli, ki so malce popačeni propagandni spoti na isto vižo. Ob tem je iz zvočnikov grmela radijska evropropaganda, ki ob minimalnih deformacijah teksta in zvoka začne dobivati grozečo podobo katerekoli totalitaristične ideologije. Ustvarjen je bil ambijent namenoma poln kiča po ceni dizajna in plitkih sloganov. Vodljivost človeka je lasnost, ki so jo s pridom izkoriščali pre mnogi učetje narodov v preteklosti, Prav tako pa je ideja o združenju Evropi zrasla nekje na zelniku gospodarskih in političnih interesov stare in nove elite. Tako grmeči slogani, reklamni spoti ter v splošnem celosna podoba euroideje, ki po striknosti že skoraj spominja na brezhibno nacistično propagando, postane zares zastrašujoča. Nekaj vizualnih utrinkov iz rastave in pogovora lahko ujamete na naši strani pod rubriko Zofijini oko. Prav tako pa boste na naši strani našli tudi avdio celotnega pogovora. Za danes s tem zaključujemo, ponovno pa vas pred radijske spremnike vabimo ob tednu osorej. Do takrat se nikar ne dajte in se v dobro zdravega kriticizma zavedajte, da ni ničesar samo po sebi umevnega. Which makes me crazy. Ik kan baby